Na mpenzo sisi wajikalibu kifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa muhtasari asari waki. Mabaraza ya bunge na seneti ya mvua wazifa wa waziri mkuu arendi yomebunyoni na kupitisha jirvendi la kubucha kuwa murithi waki na hata shiria ya raisi tayari imetoka ikimweka kama waziri mkuu. Bitha kama punje, unga wa mahindi, sukari na sementi kuingizwa wa nchini kutuka ngambo uizala husika zimeru husu. Katika habari za kima taifa, laisi muteure wili ya muruto kutuka Kenya, azungumza na laisi uhuru Kenyatta Kuna haya biya shaka na mengine mpenzo sikizaji, mitambo na ungozo na inosabibo ni mana. Hapa zido mimi, Romar De Nioe Bifuze. Radio isanganiro radio ya Marithiano. Na karibu tina, Jervendila amepitishwa kwa kauli moja na baraza la bunge katika nafasi ya waziri mkuu atalijirea arengi yome bunyoni kabla ya kuhithinishwa na bunge. Jervendila Koucha alikuwa akihudumu kama waziri wa mambo ya ndani, maendire wa jami na usalama. Waziri mkuu mpya atapishwa mbili ya baraza la bunge na seniti saatisa arastiri jumatano hii kama alivyo tangaza speaker wa bunge. Umeenduwayo na maesu saidi. Kabla ya wabunge kupitisha Sherovendi Rakobucha kama waziri mpya wa serikali ya Burundi kumetangulia kwanza ubishi kati ya wabunge kuhusu mfumo wa uchaguzi mbunge Terence Nahima na mwanamemba wachama cha kisiasa SNL alipendekeza uchaguzi kufanyika kwa njia ya maandishi nilikuwa nikibukua sura ya tatu ya shiria ya ndani ya baraza rabunge inayoreza namu na tulavu chagua hapa. Irela metuambia kipengecha miyamoja ya shina tano akazumuzia ibara ya kwanza ila kipengele hicho kinaibara tatu ibara ya pili inayoreza kuwa baraza la bunge ninaweza kuchagua kifalaha hasa pare majina kuwa, ya napokuwa kwenye baraza. Ninataka kujua kwa nini kuna chukuliwa tu ibara ya kwanza wakati ambapo hata ibara ya pili inarizungumuzia. Hivi kusu muhaishimiwa kama huyu hakuna haja kufikiria ibara hii ya pili ili uchaguzi kuwa huu. Kwa upando wa wabunge wanamemba wachama madarakansan dede fdede waliotoa maoni walitaka uchaguzi wa waziri mkuu kufanyika kwa kupandisha mikono, zeno ndarufu kanye ni mmoja wao kulingana na umbi ili tunye wa spika wabunge jina dimitumwa ili kupitishwa mana kupitishwa ni tofauti na uchaguzi, jambo la uchaguzi na losemwa halikuwa ndikuwa huma kasoro tu kama tumesikia vibayo, andiko dimikuja ni kupitisha sio kuchagua baada ya maoni balimbali kutolewa daniel jelaze speaker wa bunge hamechukua hatua Kua mfumo wa uchaguzi ni kupandisha mkono Fikra iliyochangiwa na idadi kubo ya wabunge Kama ilivyothihirika kwenye baraza muravidamu, muravidamu, Nyote muravidamu, mnashuhudia Wanaotaka uchaguzi kufanyika kwa kupandisha mkono Ni wengi sana Hakuna haja ya kwa hesabu Hapa tulikuwa tukitaka kujua Ndia tunayotumia Wapiga picha, pigeni picha Hilo lisitusumbu ibure Wabunge ote kama walivyoitika baraza hilo lakitha Shoguli za leo jumatano wakiwa mia na watano wamepitisha ombila raisi wajiamhuri ya Burundi Lakumtaka luteni generali wa polisi sherufendi rakobucha kumrithi alengi yomu kwenye wadifa wa waziri mkuu wa inchi ya Burundi Hano na mashenga mateka mwemeje ijana kuijana Na hata baraza la senetili mepetisha kwa kauli moja jina la jiruvendi la kubucha kama waziri mkuu hawa ya kijiri shiria raisi ina mutangaza uh, jiruvendi la kubucha kuwa waziri mkuu tayari imetuka. Na mbunge aga toniruwasa na thibitisha uharari wakuteua waziri mkumu mtia na iligilea arengi yome bunyoni mbunge huyo. Amae pia ni kiongozi wa chama senele anaomba serikali mpya itakayo undwa isitawariwe na wanachama madarakani peke yake tumuskilize. Tukienda kwenye sheria, pengine tunaweza tukakosea njia. Tuzungumzie hali halisi ya mambo. Siku katha wakatha tumemsikia raisi wadiamhuri, akiralamika kwamba serikali yake imeshindwa kuwajibika. Pasajio. Wengine kuwa ni wazembe, wengine kwamba hawawezi, na hapo niseme kwamba waziri mkuu, ambaye ndiye muratibu wa mawaziri, ingeli mpasa mara moja, kujaribu kutoa jawabu kwa hayo matatizo ya lio kuwa, yakikumba timu yake. Kama ya pime shindo kufanya hivyo, mihaki yake rais kumuengua, kwa sababu amemteua na anawezo wa kumtengua. Kwa hiyo, kama raisi ameona vema amtengue kwa sasa, kutokana na hizo shutuma alizo kuwa kishtumu kundilake la mawaziri hapo tuereo kwamba hakuna sheria hiyo kanyagwa. Na kama raisi hameona vema apitie bunge na seneti hilo lipo kwenye katiba ni ibara ya 130 ambayo inasema kwamba raisi anahaki ya kuomba wabunge na wa seneta kubukubari yule ambaye amemtewa kuwa waziri mkuu. Hame tuletea jina la nani anapendekeza awe waziri mkuu. Tulichwa kifanya tumetimiza wajibu wetu kama waliote wale na wananchi. Niseme kwamba rais na waziri wake mkuu wako kwenye mtihani sasa hivi. Kwa sababu mwaka F 2020 waliona kwamba wafanya ukiritimba kila kitu kiwe cha Sendef de Ded na miaka hii miwili imedhihirisha kwamba chama Sendef de Ded kimeshindwa kweli kweli kuiongoza nchi. Na ndio maana serikali inaanguka sasa. Kwa hiyo watumie busara. Wajue kwamba taifa la Burundi si taifa la Sendef de Ded ni taifa la Warundi wote. Kila murundi ana na kuwa kwenye diombo vya uongozi. Na ama sheria kipengile cha miyambili na nane cha katiba ya inchi ya burundi kinafafanua kuwa baraza la bunge linaweza kungatua madarakani kwa kula humusi tatu waziri mkuu endapo imithirika kutote kikamilifu wajibu wake ama wakati amechepuka maadili na muenendo wake ukiwa pingamizi kwa shuhuli za bunge na stiniti wakati wuhuo anaundokana na stilikari yake. Punde tunayendelea na tarifa yetu ya habari. Na mtarifa hii nende kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini bujumbura. Wizala ya biashara kwa ushirikiano na wizala ya kilimo. Meruhusu, zimeruhusu wafanya biashara kuingiza tena bitha kutuka ngambo katika tangazo leo tolewa jumane hii, wanafafanua kuwa bitha, zitakazo ingizwa ni pamoge na punje, unga wa mahindi, sukari na sarugi, licha ya tangazo hilo, uh, licha ya hayo tangazo hilo linasema kuwa shiria ya kuingiza bitha ndani pamoja na kulipa ushuru itaendelea kuhishimiwa. Na bathi ya wanawaki wakazi wa tarafa makamba wanakaribisha vema upatikanaji lahisi wa hati za kusafiri ama pasporti. E, pembeni ya pesa 20 ama 30 elfu ya nauli kuwa na... E, safari hiyo ilikuwa na walimo munda panawanapo safiri kuenda bujumbula kutafuta hati hizo. Jean-Claude Kabila kiongozi wa ofisi na otu wa huduma hizo anasema kuenderea kukabiliwa na changamoto ya kusafirisha vibari hiyo kutoka bujumbula kuenda makamba na tukisalia uh, huko huko makamba kifungo cha miaka 10 jela faini ya 1,500,000 na fidia milioni kumi ndio adhabu iliyotolewa na mahakama kuu ya makamba jumanehi kwa askari polisi anayetumwiwa kumjeruhi jirani yake kwa kisu na kufa kwa majilaha badaye usiku wa agosti china tisa kwenye kijiji makamba ya pili tarafa na mkoa makamba watu wawili wengine walio tuhumiwa kuingiza nchi nchini kilo Takriban ni miambili za bangi, momoja hamehukumiwa kufungwa miyaka mine jela kwa kusa la kuingiza mihadarati nchini. Mungine amesafishwa na mahakama kwa kusa la kusaidia kuingiza dawa hizo za kulivya. Na bazi ya viongozi tarafa na mkua bururi, wanara, uh, watarafa mkua ni buruli wanaramikia bazi ya mashirika ya nayotekiliza miladi ya maendireo. O kufanya hivyo bila kutambuliwa na katibu tarafa Wa misima hayo katika mkutano Uriwa andariwa na ofisi ya gavana kwa ajili ya umoja uh, kwa, ya, kwa ajili ya kuhamasisha umoja katika utekilizaji wa miladi ya maendireo ya jamii gavana wa mkua wa buruli Kanale yondasi bandinza maso na tolia wito wa fadhiri Katika maendireo ya tarafa kushirikisha tarafa katika undaji wa miladi na makadilio ya utekilizaji wake na inchi ya China inaunga mkono sekta ya kilimo na ufugaji inchini Burundi bila mashariti mengi laisi wa Burundi ya misima hayo jumana hii mara baada ya kuzindua rasmi bwa wala umemi la luzibazi. Ivarisa e ndaishimiye anaomba raia wa Burundi kufuata nyayo za wa China katika kujiendeleza na kuliendeleza taifa lao. Na mapokezi mazuri kwa wagonjwa ni nibadhi ya wajibu wa waganga katika vituo tofauti vya afya musemaji wa bodi ya kutitia wagonjwa simabu. Ame sima hayo bada ya kifu cha mwanamuke mjia muzito kichotokea kwenye ospitali ya kanda ya afya hivi karibuni ikilezo wa sababu kuwa kutokudumiwa haraka. Sili vee haba na wakizi anaomba a uh, kutoa mafunzo kwa wahudumu wa sekta ya afya kuhusiana na umuhimu wa kujali wagonjwa punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam katika habari za kimataifa tulimatie hapa kanda ya Afrika Mashariki ambapo maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa yamesababisha vifo vya takriban watu watano Wengiwa wakiwa wanawaki na watoto huko kasese maharibi mwa Uganda. Kuringana na shirika la la uingereza BBC. Badhi ya nyumba pia zisombwa na maji ya mafuriko ambayo alipitia eneo lilo chini ya mlima alia uenzori. Nuse wa shirika la msalaba mwekundu nchini Uganda. Anasima watu sita walijiruiwa katika mapromoko ya alithi huko Rukoki. Kufuatia mvuwa zinazoendelea endelea kunyesha idadi ya watu wasio julikana. Wanadai kutowika mkua huo umekumbwa na maporomoko ya udongo na kushudia watu watatu wakifaliki wiki iliopita. Uh, bundi Bundibugyo mvuwa ambayo. Kwa kaweda huwanza kunyesha mwezi agosti mwaka huu hu, imesababisha uharibifu mkuu mkua katika baadhi ya maeneo ya inchi mapima mwezi iliopita. Takriba ni watu lishina wanne walikufa baada ya mito mashariki ma Uganda kuvunja kingo zaki. Na raisi muteure uli ya muruto nchini Uganda ya inchi ya Kenya kumuladhi. Mnamo jumatano September 6 alifichua marezo ya mazungumzo yake ya simu na raisi uhuru Kenya za katika tarifa. Ruto alibainisha kuwa walijadili kula eh, ilio hitimishuwa na agosti 9 na mchakato wa mpito kama ilivyoelezwa katika katiba kwa mujibu wa shirika la habari la Uingereza BBC hapa nina nukuu nilifanya mazungumzo ya simu na bosi wangu Raisi Uhuru Kenyata tulijadili uchaguzi mkuu uliomalizika hivi punde na mpito kama inavyotarajiwa na mila na desturi zetu za, za demokrasia uhusiano kati ya wili hao uh, mwisho wa kunukuu uhusiano kati ya wili hao Ulihadibika baada ya raisi Uhuru Kenyata kuamua kumuunga mkono buwana Raila Udinga katika kinyanganino cha uchaguzi wa uraisi mwaka 2022 wakati wa kampeni za uchaguzi huo. Wawili hao cheche za maneno hadharani kuthibitisha usiano mbaya kati yao na hata baada ya uliyamuruto kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa mwaka huu na kuvutia pongezi kutoka viongozi wa maineo mbali-mbali, imedaiwa kwa mba uhuru hajia mpongeza naibu waka. Na umpenzi msikisaji kwa tarifa hizo hatuna cha ziyada kusikose kunga na nasi katika tarifa nyinginezi nazo endelea. Kutoka suduli kwa na mimi, Romualde niwe wabifuze.